King okay. We Capitolul 16. Semnele timpului, luatul fariseilor, mărturisirea lui Petru, cea din tâi vesirea a urmarea lui Hristos. Text. Și apropiindu-se farisei și saducheii și ispitindu i i-au cerut să le arate semn din cer. Îlcuire. Ieși fariseii și saducheii se deosebeau între ei în învățături, se unesc împotriva lui Hristos și cer semn din cer, adică să facă să stea soarele și luna, fiindcă le se părea că semnele de pe pământ se fac din putere deavolească. Nu știau nebunică că și Moise în Egipt din pământ a făcut multe minuni, iar focul care s-a păcurât din cer peste oile lui Iov era de la diavol. Deci nu toate minunile cele din cer sunt de la Dumnezeu, nici toate minunile cele de pe pământ de la diavol. Text. Iar el, răspunzând, le-a zis, Când se face seară, ziceți, Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roșu, Iar dimineața ziceți, Astăzi va fi furtună, pentru că cerul e roșu posumărât. Fățarnice, fața cerului știți să o judecați, Dar semnele vremilor nu puteți hâlcuire. Mustră în cererea lor cea ispititoare, numindu-i fățarnici. Și arată că, precum din cele ce se văd pe cer, unul este semnul furtunii și altul al vremii seninii și liniștite. Și nimeni, văzând semn de furtună, nu caută liniște și nici văzând semn de liniște nu caută furtună. Tot așa și pentru mine se cuvine a socotii că alta este vremea aceasta a venirii și alta ceea ce va să fie. Acum e nevoie de semnele de pe pământ, iar cele din ceruri sunt rânduite într-o vremea aceea. Când soarele se va întuneca, luna se va ascunde și cerul se va schimba. Text. Neam viclean și adulter cere semn și semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona, și lăsându-i, a plecat. ne Neam viclean sunt pentru că îi spitesc, iar desfrânat pentru că s-au depărtat de Dumnezeu și s-a lipit de deapă, și cerând ei semn din cer, nu le dă, fără numai semnul lui Iona, trei zile în pântecele chitului celui mare adică al morții, fiind apoi, va învia. Iar acest semn s-ar putea spune că și din cer este. În vremea morții lui, soarele s-a întunecat și făptura toată s-a schimbat. Însă vezi cuvântul acesta și semn nu se va da lui decât numai semnul lui Iona. Că ispititorilor li se dau semne, adică pentru dânsii se fac, măcar că aceștia nu cred, pentru aceasta, lăsându-i pe ei ca pe niște nevindecati, s-a dus. Text și venind ucenicii pe celălalt țăr, au uitat să ia pâine, iar Iisus le-a zis, Luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Târcuire Precum aluatul acru și vechi, așa și învățătura fariseilor și saducheilor steca sufletele, Acrăfieni și predanii vechi ale bătrânilor aducând. Și precum aluatul este amestec de apă și făină, așa și învățătura fariseilor, era amestecătură de cuvânt și viață stricată. Însă nu a zis în păziți-vă de învățătură, și ne vorbește de a luat ca să le aducă aminte de minunile pâinii Text. Iar ei cugetau în sinea lor zicând, aceasta pentru că n-am luat pâine, dar Iisus cunoscându-le, gândul a zis, ce cugetați în voi și vă puțin credincioșilor că n-ați luat pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini la cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați luat.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 Drept ei îi mostră pe ei ca pe niște neînțelegători și puțin credincioși, și de aceea pentru că nu și-au adus aminte cu câte pâini pe câți au hrănit au fost numiți neînțelegători, iar pentru că n-au crezut căci măcar necumpărând ei pâine de la Idei, putea să aducă el prin minune, pentru aceasta îi numește puțin credincioși. Iar după ce i-a certat pas prime că și nu întotdeauna blândețea este bună, îndată au înțeles că anumit a luat învățătura ce are a fariseilor. Atâta putere are pretutind neacertarea aceea cu bună cuvântare. Text. Și venind Isus în părțile Cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând: Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Tălcuire. A pomenit lumile celui care a zidit cetate, pentru că există și o altă Cezarie, a lui Straton. Și aici îi aduce pe ei ca departe de iudei fiind și netemându-se ei de nimeni, cu îndrăzneală să răspundă. Iar mai întâi pentru părerea norodului întreabă pe ocenici, ca să nu cadă într-o aceeași micșorime cu cei mulți, ci într-o mai mare înțelegere să se ei și nu întreabă cine zic fariseii că sunt eu, ci oamenii vorbind de mulțimea cea fără de bicleșuri. Text. Iar ei au răspuns. Unii, Ioan Botezătorul, alții, Ilie, alții, Ieremia, sau unul dintre proroci. Tălcuire. Cei care îl numeau Ioan se asemănau lui Irod, cotind că Ioan a luat după înviere și darul facerii de minuni, iar alții îl numeau Ilie pentru mustrare și pentru că se aștepta să vină acesta, iar Ieremia era numit ca cel care avea înțelepciunea cea din fire și fără de învățătură, căci Ieremia, încă prunc fiind, a fost rânduit la prorocie. Text. Și le-a zis, Dar voi cine ziceți că sunt?" Răspunzând, Simon Petru a zis, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu." Tâlcuire. Petru, plin de înflăcărare, sare să răspundă și mărturisește că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Că nu a zis, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, adică Însuși, Acela, Cel Unul și Singur." Fiul nu după dar, ci cel născut din însă ființa Tatălui, căci Hristos, adică unși, erau mulți, toți preoții și împărații, dar Hristosul, adică unsul, unul este Domnul Iisus. Text. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericite Simoni, Simone, fiul lui Ionă, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din cer”. Tălcuire. Îl fericește pe Petru ca pe cel care a luat cunoștință din darul Dumnezeiesc și lăudându-l pe el, arată ca mincinoase părerile și socotințele celorlalți oameni și îi spune fiul Iona, adică precum tu ești fiul lui Iona, așa eu sunt fiul tatălui meu celui din ceru, e o ființă cu acela fiind, iar descoperire numește cunoștință, fiindcă cele ascunse și necunoscute i s-au descoperit lui de la tatăl. Text și eu îți zic ție că tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu vor birui. Notă. Pline de înțelepciune sunt aceste vorbe, căci nu zice Domnul, pe tine Petru voi zidi biserica mea, ci îi spune, tu ești Petru, de la piatra pe care a mărturisit-o, și pe această piatră voi zidi biserica mea, iar piatra era Hristos, zice Dumnezeiescul Pablo. Deci pe piatra mărturisită de Petru zidește Hristos biserica. Adică pe sine însuși, iar ceea ce zice către unul și îți voi da cheile împărăției, trebuie să se înțeleagă pentru toți, căci Mântuitorul pe toți a întrebat, cine zic oameni că sunt eu fiul omului? Și ei răspunzând, unii Ilie, iar alții unul dintre proroci, și iarăi întreabă, dar voi cine ziceți că sunt? Deci pe toți îi întreabă și pentru toți răspunde Petru, făcându-se gura tuturor, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu și primește Mântuitorul răspunsului Petru ca și cum ar fi venit din partea tuturor apostolilor. Mai mult și Sfântul Teofilac cuiește aici că Domnul nu a zis către Petru îți dau, ci îți voi da cheile împărăției cerului, Și cu adevărat, când a dat Domnul cheile, nu umea, ci tuturor apostolilor le-a dat, după cum însuși a și grăit, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Tălcuire Domnul îi răspătește lui Petru dându-i lui mare plată. A se zidit biserica pe mărturisirea lui, căci de vreme ce Petru l-a mărturisit pe el că este Fiul lui Dumnezeu, această mărturisire va să fie temelia celor ce cred, încât tot omul care vrea să ridice casa credinții să pună ca temelia această mărturisire, că măcar milioane de fapte bune de am zidit. Dar temelie nu vom avea dreapta mărturisire, putret vom zidi. Iar zicând biserica mea, se arată pe sine stăpâna lumii că toate sunt roabele lui Dumnezeu. Porțile iadului sunt prigonitorii care îi trimiteau la moarte pe creștini. Încă și ereticii sunt porți care duc în iad. Deci pe mulți pigonitori și pe eretici a biserică, dar și fiecare dintre noi este biserică dacă se face lăcașa lui Dumnezeu. Iar dacă ne vom întări pe mărturisirea lui Hristos, porțile iadului, adică păcatele, nu ne vor birui pe noi. Că dintr-o aceste porți striga și David după ce a fost înălțat împărat, cel ce mă înalt din porțile morții, din care porți o Davide, din două, a uciderii și a desfrânării. Text și îți voi da cheile împărăției cerului, și orice vei lega pe pământ, va fi legat și în cer, și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlega și în cerul. Tălcuire, Ca un Dumnezeu cu stăpânire spune, îți voi da, adică precum Tatăl ți-a dat ție descoperi, așa și eu îți dau cheile, iar prin chei care leagă și dezleagă, tu înțelege iertările sau certările greșelile. Că punerea stăpânirea și a cei care, asemenea lui Petru, să au învrednicit de darul episcopiei, deși numai către Petru s-au spus aceste cuvinte, îți voi da ție, însă tuturor apostolilor s-au dat, când? când a zis cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Căci îți voi da, arată vremea viitoare, adică cea după înviere, iar cerul se numește și faptele bune, și cheia ale acestora sunt însă și lucrările acestora, căci deci prin lucrarea faptelor bune intrăm înăuntru împărăției ca și cu ajutorul lor care ne deschid nouă fiecare faptă bună, iar dacă eu nu lucrez, ci mai știu lucruri cel bun, am cheia cunoștinței, dar afară petrec, adică afară de faptele bune, și este legat în ceruri, adică într-un faptele cele bune, cel care nu călătorește într-un pentru că cel îmbunătățit într acestea este dezlegat. Deci să nu avem păcate, ca nu cu lanțurile păcatelor noastre să ne legăm. Text atunci a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. Tâlcuire Hristos a voit ca mai înainte de cruce să-și acopere slava sa, căci de-ar fi auzit oamenii mai înainte de patim că este Dumnezeu, iar după aceea L-ar fi văzut pătimind cum nu s-ar fi smintit. Deci de aceea se tăinuiește pe sine față de cei mulți, ca după înviere, fără de să fie cunoscut, Duhul Sfânt pe toate îndreptându-L prin facerea de minuni. Text. De atunci a început Isus să arate ucenicilor lui că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrânci, de la arhierești, de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învieze. Tâlcuire. Le vorbește despre patimă mai înainte, ca să nu se smintească fără veste venind. Aceasta s-o că Domnul pătimește fără de voie și neștiind însul despre cele ce se vor întâmpla și le descoperă lor cele despre patimă. După cum au auzit prin mărturisirea lui Petru că el este Fiul lui Dumnezeu, și după cele de întristare aduce și vestea de bucurie, anume că a treia zi va învia. Text. Și Petru, lundul la o parte, a început să-l dojenească zicându-i: Fie-ți milă de tine, să nu-ți se întâmple ție acestea. Tâncuire. Ceea ce i s-a descoperit, drept a mărturisit, iar despre ceea ce nu i s-a descoperit, greșit a vorbit. Ca să cunoaștem că acel mare lucru nu l-a spus fără ajutorul lui Dumnezeu, nevrând Petru ca Iisus să pătimească și neînțelegând taina învierii, zice, Fie-ți milă de tine să nu ți se întâmplă ție toate acestea. Text Iar el întorcându-se a zis lui Petru, Merge înapoi a mea satană, sminteală mești, că nu curgeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Târcuire când a vorbit cu dreptate, Petru, Hristos îl fericește. Iar când închipni s-a fricoșat, nevând ca Hristos să pătimească îl mult, zicând: Mergi înapoi, a mea, Satan. Iar Satan înseamnă potrivit, deci mergi înapoi, a mea, adică nu te împotrivi ce urmează voii mele și numește astfel pe Petru, fiindcă nici Satan nu voia să pătimească Hristos. De zice, tu, gând Dumnezeu, o cotești că patima este lucru necuvenit mie și nu înțelegi cum Dumnezeu prin aceasta lucrează în mântuire și cum patima cu adevărat mi se cuvine mie. Text Atunci Isus a zis ucenicilor săi, Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepete de sine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Târguire Când atunci, când l-a certat pe Petru, căci vrând să arate că a greșit Petru ofrindu de a pătimi zice tu mă oprești pe mine, iar eu îți spun că nu numai a nu pătimi eu ți este ție vătămător, dar nici tu nu te vei putea mântui dacă tu însuți nu vei pătimi. Și asemenea, oricare alt om, fie bărbat, fie femeie, fie sărac, fie bogat, și ne arată astfel că fapta cea bună este lucru de bună voi, iar nu din sil. Iar lui Isus îi urmează nu numai cel care îl mărturisește pe el, fiul lui Dumnezeu, ci și cel care trece prin toate necazurile și le rabdă pentru numele Lui și spune să se lepete de sine, arătând de săvârșită lepădarea cugetului trupesc, adică de făimarea de sine, că zicem, putare s-a lepădat de putare, adică nu-l mai are de prieteni sau cunoscut, deci, în acest chip, fiecare este dator să nu aibă față de trupul său niciun fel de iubire, încât și crucea să-și adică să aleagă moarte, cu sârguință căutând moartea de ocară, că astfel este crucea la cei vechi. Și să-mi urmeze mie, zice, pentru că mulți furi și tâlhari sunt restigniți, dar aceia nu sunt ucenici ai mei. Deci să-mi urmeze mie, dar și toată fapta cea bună să o împlinească. Cu adevărat să le apătă de sine și cel ce ieri era înveșunat, iar astăzi este înfrânat. Astfel a fost Pavel, care s-a lepădat de sine zicând, Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine." Și iarăși se cheamă că ea Crucea, cel care s-a omorât și s-a răstignit pe sine lume. Text Că cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Tălguire ne îndeamnă acum la mucenicie, deci își află sufletul său în viața aceasta, adică îl mântuiește din moarte mucenicească, cel care se leapătă de Hristos, pierzându-și mai pe urmă sufletul. Iar își pierde sufletul, însă pentru Hristos, cel care îl va mărturisi pe dânsul și care își va și afla sufletul într-o nestricăciune și în viața veșnică. Text pentru că ce va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului va să vină într-o slavă tatălui său, cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecare după faptele sale. Tălcuire. Să zicem așa, ai dobândit lumea toată, dar ce folos este a fi trupul în desfătare dacă sufletul se află rău? Este ca și cum stăpâna ar purta haine rupte, iar slujnicile ar purta haine luminoase. Pentru că în veacul ce să fie, nu poate să dea cineva nimic în schimbul sufletului său. Aici poate să dea lacrimi, suspini, milostene, iar acolo nimic, căci judecător nemitarnic îl va primi, care judecă pe fiecare după fapte, și va fi atunci fiul omului fricoșător, că își va veni într-o slava sa dinpreună cu ungerii, iar nu defăimat. Notă. Sfântul noul Teolog ne descoperă și nouă din taina veacului ce va să fie. Va veni cu slavă multă și cu putere prea doritul și prea de nostru împărat și Dumnezeu Iisus Hristos ca să judece lumea și să dea fiecare după faptele Lui. După aceea, așa cum într-o casă mare sau în Palatul împărătes în multe locuri de odihnă și de locuit și în amândouă aceste feluri de locașul prea Dumnezeu, este o mare felurime. Așa va face și noua creație multe împărțiți, dând fiecare moștenire Lui după vrednicia Lui și strălucirea și podoava cei se cuvine pe temeiul virtuților și faptelor Lui. Dar pentru că ei vor fi duhovnicești și străbezii și uniți cu acele dumnezei și locașuri și locuri de odihnă, împărăția cerurilor le va fi o singură locuință și așa se va arăta tuturor drepților și nu vor vedea decât pe împăratul pretutindei. El va fi în fața fiecărui și fiecare în fața lui și va lumina în fiecare și fiecare va lumina în el. Baie însă celor ce se vor afla atunci în afara casei acelei. Text. Adevărat creezți voi. sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Târguire. A zis că va să vie fiul omului într-o slavă sa. Deci, ca să nu fie ei neîncrezători, le spune că sunt unii de față care, pe cât este cu putință, vor vedea într-o schimbare la față slava venirea a doua. Încă arată și în ce fel de slavă vor fi cei ce pătimezi pentru dânsul, că precum a strălucit trupului atunci, așa, după măsura lor, vor străluci și sfinții. Și acoperit arată pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, pe care i-a luat în munte și le-a arătat în părăția sa, adică starea ce va să fie, într care slavă va să fie și el însuși și într-o care drepții vor străluci. Te deci zice că unii din cei de față nu vor muri până nu mă vor vedea schimbându-mă la față. Însă vezi că cei care s-au stat statornicit în lucrul cel bun și sunt întemeiați, aceia văd pe Iisus, mai cu strălucire schimbându-se la față și sporesc purura în credință și în porunci.